چلو کو چې کمندو امام شافعي رحم الله وتعالى مذهب پاتې شو راغي بارہ کله خبره کوي امام شافعي رحم الله وتعالى فرمایلو چې امر چې کمندو مختزله تکرار نه ده خو محتمل ده تکرار دې مندې باندې دا مرتب شو دا غپ مذهب باندې صحیح ده کنا چې او سره دې خو دې ته تلقی نه ثکه صحیح ده کنا زمون پنيسبانه یو به نیت بغیراتو یو وګی سره تا بینی او کره دریو وګی د نیت کړه خزه بزانا چاول وینو وګی سکیدو اكيدو زکه دا پردیسو زمون په نی زبانین پردی هوک می صحیح لگا نا د تصنیه د دنیاتم نسیکیدو او بینیتو هم نارات لا زمون نې ځاو امام شافی رحم الله علیه محتمل تکرار دی نو که چرته نیت به کې د دوو کو خزې په ځان واقعیا کول نو واقعیا قولي شي لګډوم په ځان چولې شي مونږ وای نه دا کارونه کوي په خبره باندې پوښوي وعند الشافی لما احتمال التکرار امام شافعی رحمه الله تعالی فرمایي چې هر کله امر چې کمونه محتمل ل تکرار ده تملکوا واقدار ده د خزه چې طلاق کی خپل ځان لپاره دوه طلاقونه خو چې کله بهږي زوج سکړي نیت بیان دی اختلاف دی ممشافی په اصلی کلي کې علاوه نه یتضمن خلاف په ذم مذکور په داسه طریقه باندې چې متضمن وي خلاف لپاره مسالې مذکوره کې یعنی ان عنده دی مامشفی بن لم احتمل کل امر ان تکرار شهر کله هر یو امر احتمال تکرار لري سواء کانه مرشار برابر خبره ده که حکم د خدای وي او غیره کې د بل چا وي څه چوي او تا تا تاوي شي اوس کا چي ترموسه راوړو جمعه تنا بوتل او اگر تاسو داسه تا کتل او اوس کا چي خا نا نوغي او زلي سکړه اوس کا ل بیا بوتل بس روانه یلګه زمون په نسبه نمون وای لکه د خدای بنده بس یو زلي چسوي اوس کانو پروند سکړه اوس کا ل بلرز بیا اجازه ته سلا شي بوتل خو لاړو نشي چې بیا ته کومه ته چا سکي ولې ماته پروند اوس کا کارا امام شپوی خیر ددا احتمال بکشته همون غوینه نه ددا احتمال بکې نشته خبا کې گیمه السلام علیکم څنګه خیر ده جی سر لښی آنو امام شافی رحم اللہ وی تم لکو المراتو فی قولی تل لکی نفس تکی اختیار لڑی دا خضا پا دی قول دا خاون که چه تل لکی نفس تکی دے انتو تل لکا نفس آس انتھین چه دو طلاق واقعا کی ازان و زاو جزا لکا خوش کالا دی دی زوج په کسوی نیتوی و ایلا میانوی کار دی زوج سنو بلکل اس نیتی نو اونو واحدتن یا اس نیت یو طلاقو کڑو نو پلهه ان تو تعلق نفسه ها یو سمعرض المصنف بالتكريب بيان الامر بيان الصفائل اسی علم بلاس کئ د ارچه علم سکئ بلاس کئ دا قدرت خبره دا علم پټ نه فاتکی او فوید دچ کم لکه چاجا دا لکه دا علم پلس کئ چاجا کئ لکه تجوید پلس کئ چاجا کئ چې د توای تلاوت کو نو بس بیا سه مرنه کم دنو اون خلیله کنا او بجو شجو شما دونه کوي دا ال دا ال مم سکهي بلاسکي نو سره کباز د چا شورو دي د امر ادب کې دز شوي صفا غل اوو څه چونکی استفعل کې مصدر او امر کې مصو مصدر په برابر باندې پښو نو امر کې هم د تکرار او د هغه مې تکرار مساله 13 شونه د اغي په مناسبت سره چونکی لمسو کو بلاسو خبر باندې پوسوی دې سفایل خبره و سره مڅکړه راوړه او ذکر وکړه دا چې کمونو د بلاس مساله دا کتاس تاسو یو کوو یو راوړي بګه بلسو بیا دغه په مناسبت بلصو دا تاسو علم سکي براس کی سوم اورد المسنف بیا دې کمونو راوړو مصنف به بی تقریبي بیان الامر بيان سفایل لشتراکی هما فی ادم احتمال تقرار زکر پا دی خبرک دی مشترک چې لکه امر احتمال لی چاہنے لی دی تکرار لی دی سن سفائل سنے لی دی اوز وقت کی دا آساریقو دیکنہ آساریقو آساریقا دا نو دام پا مزدر سکی دلالت کی تکرار دل نیشتے ایمام شایفی مختمل لی چاہ تکرار دا غوم وی دل تکیم وی لکا سفائل کی چوی نو دل تا اوم دا خبرک منګ وایو نه دا احتمالي چنل دی تکرار ځکه صفایل په مزدر سګي دلات کی او مصدر صیغه د چاوه واحد ولکه امر کې مصدر صیغه د واحد او پالفاظو د واحد کې ماناد وحدت دا مرעיدا کنه تیر انسو پالفاظو د واحد کې ماناد وحدت المدارس دا چې کوم انسو دا مرעיدا د دې په کې څه ساتل شوی دی ان خیال څه شوی دی سا تلشوه ده اسم فائل کم دقشانتی ده پوی گئی وکز اسم الفائل دک کارنگ اسم فائل یدلو علی المزدر دلالت پا مزدر کی لغتا ولا احتملو العدد احتمال ده عدد نلری دا یدلو ده وجه ده شبه ده کزا کاب اشاره ده زا ده امر ده اسم فائل مشبه زا چه کمدنو بهی کاب عدد تو تشبیح اسم فائل د امر ده پسکی یا دلو علا المزدر دا وجد چا شوان شبی شوان حکم لا احتملو لعدد لکه سنگا غی احتمال تقرار نلرو دا عدد نو دام احتمال دا عدد دو ولکه طول بانی پونو شوی لا احتملو بدون الوا وفی باز النصح پس دونو نصخو لا احتملو بدون الوا ده فیكونو بیان و وجه ش... تشبیح داو بیان د وجود تشويشې قوله يدل وقاهالا دا يدلوبه يدلو تنحال شده ترکیب کیسه ا یک ازم الفاعل دا کرنګ صفایل حامل العدد احتمال تکرار لري حولي حاله كون يدل على المصدر لغتا فالكون د صفایل کې شد دلالت کوي په مصدر باندې په ابتدار د چ سره لغه سره لغتا ني وي اختزاء ني وي توجه د ملا جې ونه لمباس کې یوز دي زه علمونه دیگه نه او ماشاءالله د لغتان تک به وی له درس شي البته یو تقاضا د لغتان یعنی پیتبار د لغت سرا تا تقاضا نکي اقتزا مطلب د کدا سے مصدر مون غراو با سوچ دا کم مصدر مون ذکر کړه د د معنی بغیر دا غې نه صحیح نشی علاوه زمونګه مجبوری وی اختزان مجبوری دا په انه شماتم په ترتیب او شوه وی نی به غیر د مثال تاسو څه ته پويږي ځکه قرآن او کسو یبن کې مثالونه ذکر کړی دي انت طالقون یو سره د خزه توی بدبخت فرق شوه چې دا وی خزه څه وته وی توجہ خزه طلاقی کلا خاون و لا صور کی سعیع شو. یو طلاق تے بل تطلیق تے یو طلاق تے تطلیق تے یعنی یو طلاقی دلی بل طلاق ور قول لی و دا خدب طلاقی گی غلہ چ خاون و لا صور کی و دا انت تعلقون با ال سحی شی چی دا خاون و لا صور کی طلاق ور کی و دا انت تعلقون پا تطلیق دلالت کوي او <تصفيق> خو اق لغتن نه لغتن دا په تلاک دلالت کوي په شوي دا تتللی پ دلالت کې د ا د دا لغ نه په احتراون د لغتن تهک احتراز د عن اسم ف لځ د غې اسمفاعیل نه چې دولو عليه چې دلالت کې چې کم دنو اقتضاءن مثل قولی انت تعلقن لکذا انت تعلقن چی پا تطلیق دلالت کی فا انو خارج ومانا مانحنو فیه زمونگ دباس نداسا دے خارج دے اقتزا اقتضاءن او خپل و پاکپلزائی کسی شی راشی و سیاتی بیانو هون لذی بیان با پاکپلزائی سی شی راشی حتا لا یرادو بسرقت اللہ سرقتن واحدن بفیل واحد لا تقل وادن واحد داوست چی مثال ذکر کے توجو مورانا اثر کو اثر کو فقط ایدیسما دا فرد حقیقی یا فردی او اثر کو اثر کو پټا د لارې او مصدر یا ف فرد حقیقی یا ف فردی حکمي فرد حقیقی وګلا شو کنه او فرد حکمی د ټولو مر غلاګانی د ټولو مر لګان موږ ته معلوم ني نو صبر کوو د دنن بولې کو عدالت کی یو او كلا وکړو نوم بول ولګو ورګه چې د کلمړیږي او ټولخ لاګانې پروشن بیا و دمرک مرک ټیم کې دنلا سکو کاټکو پایدہ شپیا مقصود د شریعت حاصلېږي مقصود د شریعت خداره چې ملک دغلاګانو نسی شي پاک شي په دې پاکي په توګه اندراجو کې چدا غل له او نمبر د سکیرانی وای بیا ور به جمع کای جمع کای جمع کای چمړیګې نو لاسونه ته کاټ کن نما خبر وویږي کنه چې داسې چې بیاغ لاګانې کولې نشي نو کله سې کارت کیسه пайда تا یو خو د ټولو مرصنه دي معلومي لاګانې معلومې نه دي بل شریعت د حکم څخه فائدہ بیا نشته نو موږ په یو په یو لا تن لا سکو کو مده و سارق خبره خو پورا شو نو چې بیا لا کوي نو بیا بسکو نو بیا به ته چې کم دنو خو پسکو کارت کو صحیح شو دا خپ چې کوم نهو زوا مو بیا چې خله وکړه په دریم زل بیا بهسه کوو بس زمونږ پهنی بس د د کار ختم د خپله صدا سکه اوس کله اوس اوسې جیل کې واچو تردي پورې جیل کې چې په کونه غاړه به اووبشي باې پرې نه دي ده خو کارکای بهې نه نه علی رضی الله تعالی او زه شرمیږم چې زه چې کمونه د لاس پرې دم چې د بی بی استینجان شي کوله چې غس لاسه کاټ کم نه کونه وله سو صفاقې زه شرمیږم وای خبره پويږي کنه په یو داته نه کاټ شو یو لاس په بل اغلا کې د غس خپل شوا کاټ شو پس تاغینه امام شافی رحم الله و چې بیا اغلاو کړه غس لاسه کاټ کړه چې بیا اغلاو کړه نو خیخپته سګه کاټ کړه څه چې بیا غلاوکړه سر ته کاټکا به د قیاو ده پاتې منوړنه چې واړه غلاوکړه لاس ته کاټکا چې بیا غلاوکړه غسخ پته چ پخ پته سکا کاټکا د دینه پس غلاوکړه بس اوس پجیل کې سکا واچو حتا ایتوب تر دې چې د صبح سي توبوږي زمون دلیلو امام شافی خو ځان له حديث دلیل ویل دي چې نه پاینا د پختو نه پختو نه پختو نه پختو نه پختو نه پختو نه پختو او ځان له دغه دلیل ویل دم مونږ په دغه حدیث باندې کلام کوڅه د حدیث څخه مننه زویف ته کمزور از قابل استدلال نه دی او د علی رضی الله تنو دغه یو قول پېښ کوڅه د شرمې کم چې بیا دنا بل لا سکم کاټ کم بل زمونږ دا دلیل له مساله چې سفایل هم په تکرار دلالته نه کوي نو په یو پهلته یو لاس شو کاټ شو دا خپل کم ځای نه کاټ کای دغه حدیث مشهور کاټ کوم بل طرف ته حدیث مشهور راغله ده او غی کی د خپې تذکيره سهوی ده راغله ده د خپل ته نه په حدیث سو کومه کټ کومه صحیح وکنه او بل دی آیات کی خپې ته ستعرض شوي نه ده او خپل په حدیث سره ثابت شونو سه خبره خورپسی د خپل سزا او شکل په حدیث د خپل سزا او شکل د قرآ باندې د لا سر دا سکه اوسه کله پس د دی نه د پختتووو خبره مو سره نوره پاتې شته دا جلیل ک اچ د پس د خ میدللو د پپاره چې پس ختم چې جلیل کچ د نور رارمتونونه دن سرمږي خبره باې پ شوی پو نه شوی چې پوه نو بس نور لبزی ترجمه به بیا و کوو پاسه